Zerguk. Jaideof de Rido Campoak San Jose naiz, eh Arantzadi zientzelkarteko arkeologoa eta gaur egun Lenbur Fundazioan lan egiten dut. Eta bueno, galdera berdinia, zerek egari zaitu lanbide hortarat? E, ba bueno, txikitatik eh beti gustatu izan izan arkeologia, noiz eta ziur ez jakin ze, zer den zen lanbidea izan eta Historia ikasunean, bueno, historia ikasketa hasi nitzenean, ba bueno, arkeologikoak e, e, egin itun udaran parte hartuen itun, udaran eta bueno, ikusi nun ere e, bo, bo, bokazia izango zala. E. Mm. Eta zer da hori? Eh, lan bat da o la deskubritzea o bat, umeko aventura bat bezala segitzen du edo zer da? Nes, jendeako igual horrela ikusten dut, askotan esaten digu, es, ba, bueno, loa, aventurero, ose, abokazio da kagula, baina e, beste lanbideek batzu bezala, ba, metodologia kontua da, pazientzia kontua askotan, eta, bueno. il part leiotique il part leiotique berisora rati royeta tetaig une débat aldialatjunaengia deba Gipuzkoa eta Biskaian artian egiten dian heri mugabat dugu, itxasutik ez hain hirun, eta zentako debat zeneta han hogei kilometro karatuko emu batetan atzamaiten baita hiutan hogei bat harpe edo kobasulo nune gentartia bisituden paleolitiko garaian, paleolitiko garaia hiu mili urtetik hama bimila urte dure garaia artinoko edo artia da hoi gresiatik horada paleolitiko izena palaios leheneko erana hediana eta litos hari leheneko harien garaja beraz jentia behinistekaz bisizen gaisa eta fruta eta holako bilcez kabaleik etzen tzakurasian hesi otxotik jenten mempe ezai eta beraz hor trezneia sumaite atzamanike izan sain zien edo arzmatuik hobekieren izan zian eta bisizaleen heina zela eta ba etzen jente handik karik abasteretan kilometra karatukal jente bat baizik espeitzen edieiten hor dian garai hurenetako jauzi rau antropologo bat eginen dugu entzun duzien bezala Sonia San Joseekin eta ba guatzan hor paleolitiko garai juntaz berri hartzea Musttik ordiangentia hor bizi zen ze amo mota debriekin garai hartan onulako haa zen elhurte hau edo beste ingimenen ulakua zen ze lantai zuhaitze eta eginko Realitatia ekin zernez zerbait uztarketa egiteko zekabale mota eginduan bizi zen graiorietako gentaria beritzegoa zen Sonia San Josen oharren enttzutea. Oii hostia bena ize batt da zulo bat, Elena aipatu dizute ermitia mendian gaude, bueno, justo Magalean eta mendi honetan e, gutxora beramalauko bazulo itzulo daude eta hau da bat. hau e, gainean nahiko garrantzitsua da, ze speleologoek e, ari, eh, bueno, speleologoak ari dia lanean oaindikan, eh ez dakiten oaino di joan. Ze beresz utzet e, ja daramate 14 kilometroko galeriak e, zea ikertzen. Baina ora indekan ez dakiten hori, non bukatzen den edo Oso impresióni arraroa yeah. egiten du hemen aizegoa ekin gaude, ingurumeen epel batean eta aho o, txiki honen aurean pasatzearekin kesto naiz sehotzala. Ba bai, eh? bai, bai, bai, sortzen du korrentia. Mm -hmm. ze... Bai, bai, bai. Vale, vale. Ose ai silubat. Osto ageta orrean. Honen azpian 14 kilometroko galeriak ke... Mal, bueno, galeria galería desberdinadia, baina os, osot, osotasunean ama lau kilometro egiten ah. dute. Eta beraz, ba, hemen zonalde e, ba, hau orkesteko nun gaude heben, deba? Horein e, ba, e, gaude, e, deba, be, bueno, beko baiaran, e, itxasertzetik gutxi ora bera lau kilometrotara gaude. Eta ibaiaren, bueno, go, iku goian gaude, deba, debako bide zerretatik e, pasiatzen. Eta bean edakago ibaila, deba, deba ibaila, meandru, debako meandroak edo ja, biurguneak. Ja, ja, ja. Eta bo, ingurut, inguratuta gaude heben oihanak, basoak, badiru di olako, ez dakit e, amalugaren titi tontor batzu eta zinguratua gaudela. Eh? Arnoaren inguruan gaude, arno emendian bertan dago, horren inguruan ari garapezeatzen. Eta ben dena baso aldira hoik, ez? Bai, itxiak ematen da. Bai, bai, da geratzen den baso xa meideran geratzen den sati bat hemen e, itxasertzean. Eta orduan ba toki hontan badirudi diala aspaldi jendea bizitu dela. Bai, bueno, de, bai deba, debako udalerrian bai mutriku bertan dagoela, e, e, ibaiak egiten dula muga eta bai mendaron, egoaldean dagoen beste udalerrian. E, hemen e, konzentrazion dia zegoen e, paleolitu aroan, ez, pre, e, historia aurrean e, Koba zulo asko daude, e, ari gara testu inguru batean eta orduan gizakiak e, aprobetsatu zituen e, zulo hoiek, aitzulo e, hoiek e, bizitzeko. Paleolitikon horek, zenbat urte gibel edo atzera erramaiten gaitu? E, goi paleolitoa, bueno, men konzentrazion dia goi paleolitoan e, eman zen, gutxe e, horabera duela berroi mila urte arte. Eta e, ziek egin ikerketa eta horiek erakusten dute, e, ba nik dakita, zer zen inguru mena edo aroa eta holako gauzak ze kontekstutan biziziren? E, bai, bueno, hamen e, ikerketa arkeologikoak aspaldi zien, eh garren mendearen hasieran eh hasizien indusketa lanak egiten eh hemengoko bazulo batzuetan eh barendaran, barendaran e, telesforo arantzadi eta Enrique Gurenek e, osatutako taldeak ba bueno ba garaietatik hasizen e, indusketak eta gero eh azkeneko 50 urtetan ba, gaur egungo ikerlari e, famatuen bueno ikerlari batzukari dial lanean ez? Euskal Herriko Unibertsitateko andon izan buruaga, Josia Mujica edo adibidez Pedro Castañoz, paleontologoa. Beraz etzila denake bizi, Arpetan etxe eginzane hasi zela ez etxitentzen du zien bezala eginko etxiak bezala, baiziketa ez zurez, beginik etxola hoen bizkarre zuredo nula nulabait ikerketak e eginik izan dela berazez jakiteko nu nula, nula bizi zen, jentiak eisata, se ikerketa e hoien arrastroetaz ojarak eginenteik Sonia San Josek. araidez berriñetako arrastuak hartupatu ditugu baina orokorrean hemen aurkitzen dena ba, bueno, tresnak dia normalean luarre luarrekin eindakoak eh zurrekin eindakoak e, zurri industria agertzen da E, horretaz gain eh ba, bat sunale batzuetan sutondoak, haiek e, berotzeko eta Janaria berotzaa iteko erailteko zutonduak, eta bueno, Eko pizkadenetarik. Eh, ko koitzean ba bueno, arrasto desberrinak aurkitzen dira. Adibidez, ez da aipatua unean baina bizitzaz gain bat e, garaionetan jaasten dira sinisme mundua garatzen eta adibidez, horren Bueno, testiboan garrantzitzu da dakago mennparrilea ditzen. Hane bat irudi ez zela populazio handia bataldea handia bizi, edo bat, bat pertsona bat, edo egual bakarrikareago zikoaz berrituak egitea. Ze, ze hanea orkitu dugun narraztun artean ba, gehiena lotuta dago zinizmen edo kultuaren, e, ze, erritu ekin edo ose, aktivitatearekin eta eguneroko bizitzaren arrastorik iaia ez dago. Eta beraz, e, sinismen delako horien e, ba zertan behrmatzen zarete, holako sinismen inguruko toki bat zela? Uh -huh. Bueno, ba, eprailea hitzen e, garrantzitzuena zintzilikario batzuk agertu diela ez. E. Zer bide hori. De, e, zintzilikariak, ah, lepokoak. bai lepokoak harriz e, zeindakoak eta beste batzuk e, zera hortzekin egin dakoak e, gehiena daude apainduta, incisios e, apainduta eta zeuden jarrita lurrean mm. e, koiariak edo lepokoak e, osatzen Aha. eta hoi joi e, bueno, zuen irakurketa da E, sinizmen maten inguruan belagena izan aleiteke ere bai, tekit, polita edo modan izateko? <laughs> bueno, arrazoia duzu, hipotezin artean ba, bueno, asko, asko dira, baina e, gara honetan normalean olako arrastuak beti daude sinismekin betuta. Ez dago, e, eta gaina hori ez dugu horkitu bizitza, eguneroko bizitza egiten zuten toki batean, behizik eta toki berezi batean, ez. horrekin batera adibidez okrezko margoak daude zarpaintzeko bai gorpuz zarpaintzeko edo bai e, tresnak alpaintzeko eta haiek normalean lotuta daude zin iznen munduarekin. E, margoak dut zularik, paretan? Ez, margoak ere badaude, baina e, aipatu dana da okrezko harkatz moduko, erabili dute e, eta ikusten e, dira E, oza, erabileranen zat astarnak ez erabili dute zerbait margotzeko batzuetan da gorputza beste batzuetan paretak ere bai eh eta bueno fraileitzen e, badaude barnealdean eh bernek barne, galerietan ere hartia arkitu du Daiz. Eta sinismenak direla eta ditutzuen, ez dakit, eskura ditutzuen datuen edo xerretarsuneran araberan, egaitean ahalda nolako panteoia zuten edo zertan sinisten edo nola edo zer beraien metafisika zer hilotua zen? <laughs> Oso zaia da, hori irudikatzea ez, eh? arrasto materialek eh, normalean ez disut eh, gauzan dirik ezaten. Azkotan ezan da sinismen... Bueno, animaliekin zeola erlazionatuta, eh, irmismen hoiek ba normalean ekobazuletan e, dagoen arpia eta da, markoak eh, animaliak eh, irudikatzen zutelako, baina bueno, hipotesia asko daude, eh, ba iguale xarako berzutela, eta errasteko eh markatzen zutela edo toten moduan erabiltzen zutela animali horiek, es eh? horregatik markatzen zikusten eh, edo zaldiak edo eh, oreinak, oso zaila da jakitea. Zeran, zer zan, zer Eta ez beste gaur egun orain dikan, e, existitzen diren kultura zahar-zahar batzuen e, konparaketa eginez eta ezin da, pixka bat, lotu garai hartan zer e, ez dakit pentsatzen dut e, siberiako populazio batzuei, txamanak eta holako gauzak eta hori onera ekar galeiteke? da lotzea, eh, ze, ze bizitza zer aldatu da, Eta urte asko pasagiri dira baina bueno, guk abidez eprila itzen eh hipotezin artean e, guk irudikatzen dugu ba eprila itzen nola txaman moduko bat eh ibilizela e, ez han izango gaur egun ezagutzen ditugun txaman ontzekoa e, baina bueno bai bere funtzioak eh betetzen zituen horietako hoietako pertsonaia bat izango e, zela senta henenetik ere eh, hartzen da, euskal, euskal kultura helicoia ba, badira joaldunak eta badira eztekit hainbat gauza oraindik naturari lotuak kataluz zehortarako eh, zerbait arrastroak dira gaur egun ere bizi ditugunak ez dago arastorik ber raster ez da, ez dago se pentsa ber Olako sinismen, sinismenak eta zuke daipatu ditu zumpenso nahiak horiek normalian transmisio, hausko transmisioan bidez pasatu diarrun oso zaila da orkitzea, goto, loturarik. Okay. Da. Baina ez dakit olako irakurketa hausartu bat ez dena ziantifiko zehatzatza Eramaitena jaldu ez dakit badira zubiak edo... Guk ezin dugu olako... Pekatu da litzateke. <laughs> Baina beste bat zukein bar dute Ipar leiotik Bai, hebdomadtsana. We can to it. Are. Len aukaraketa, ba ba Mikel lago akabe zendo un izarrenautza. Xavier leten poema. Ni etza koba euskal musikan artean labuno. A berdik politenata un gigarriena delako. egun batean bilakatu zen. Bizi gai, hau txartatikan ustegabean, noiz bai gine aden Eta horrela bizitzen gera, sortuzta sortuz gure aukera. Atxeden ikartu gabe, lana egin goaz aurrera,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 ditu zaatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nek ez darkitu, Lege berriak noizpait er ditu hortan jokattu bizia. Gizonen lana jakintza dugu, Ezagutu aldatzea, Naturarekin bat izan eta Harremanetan sartzea, Eta indarrak ongi errotuz Gure sustraiak lurrar ilotuz Bertatikan irautea Ezaren gudaz baietza sortuz kazio lezat tartuz, beti aurrea joatera, Ez daddukan kongioidaki eukitzea zein den ona. bere premiak beten naian, beti bizi da gizona. Hura zerbait bagera eta gauden tokitik emedik bertan saia gaitzen ikuste ametseroak paztertuz bertan hasizikinak behingo zerreta bide on bat aukeratzen Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea Naturarekin bat sartzea, arremanetan zartzea Guzortu ginen, beretik, sortuko dira besteak Urruka hortan iraunko duten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 Guzortu ginen, embor beretik, sortuko dira besteak. Gurruka hortan iraungo duten, zugaitzardazka gazteak. Guzortu ginen, embor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan ira duten Zubaitz arda askagazteak Guzortu ginen embor bereti, dira besteak Urruka hortan ira duten Zubaitz arda San Jose antropologoan gana Paul paleolitiko garaian jala autan hogei mila, berrogei mila harteko denbo aldi hortanko katzen beigitu eginko iparlehotik runen bidez deba aldian gela berrogei ber kilometra karatuko edo hogei kilometra karatuko emu batetan hori utan hogei bat leize Atsamanik izan behitia, nune jentia bisi zen, jentartehaik garaian gu bezala basin holako szef edo busa gie beharrik. Hoie, buogu ala zintzaik hagi paušatzi bezala. Eta zera familia edo klan horik nola otsatu aziren estruktúra e, sozial bezala eta hola, agertzen da zerbait e, datu edo Nork zen eh, buru bat bat zen, ez dakik... Bueno. Ez dia, holako, e, holako datorik ez, ez dira gertzen Baina gara joanetan badakigu bai, nola baiteko antolamendu soziala batzukaten ba. Antolatzen ziren bai, batez ere e, guk ikusten dugu espazioaren antolamenduan Haipatu dizun bernitia eta urteaga, adibidez Oierdia ko batzu handia, kan, talde handia biziko zien, baina handikan edo beste toki batzuetan ba, e, talde txikiak joko zien, ba, ba, e, beste aktibitateak osatzea, ez, batzuke izatera, beste batzuk arrantzaa egitea, Orduan ikusten dugu han bai ikusi daiteke antolamendua, baina zein zer zakaten burua edo Jabea dola, ba, zaila da sotiak. Eh, e, gaiten ikusten direla eta espazioanak aberako Espazioak emaiten duela antolakuntza baten zerbait mm -hmm. zer zer du espazio horrek. Ba, bueno, nolabaiten sare modu bat eh, osatzen dela ez hemengo hemengoko basuluen eh, multzoa eta, bueno, horretaz gain badakigu eh, inguruaren eh, zautzaizugarrizuk, zakatela ezguia hori gerata gehiago galtzenahi gara, ez? Ez dugu naiz eta asko mugitu kotzez abioi ez edo ba, galtzen gara gure ingurunaren ezagutza ez. Aiek e, bazekiten ba, adibidez nuna e, nun, e, ari zen, e, ba, garaibatean nuna ari zen e, zakize frutioa ateatzen, e, nora jon behar zuten e, izatzea ba, bueno, e, animali gazpiak adibidez, edo e, adibidez nora jon behar zuten e, ozera, tres, e, tresnak egiteko materiala lehengaiaen bila. E, zuarrik garaai honetan eh, tres na beak daude zurietan egin eh, da, e, Zuria nahiko egokia da tresnu, tresnak egiteko filuaaiztuak egiteko. Eta hemengo zuarrik badaude bueno, eh, ikaket eh, bueno, kerlerroak e eh, hala iten dute eh, batzuk dato ze trebino aldetikan eh, beste batzuk eh, urba aldetikikan, Beste batzuk biharnon atletikandatuz. Orduan badago zare moduko bat. Biharno, e, jukajaldeko? Bailandetan bai, bai, eta gero txaloz, e, astarnategitan eta beste biharnoko e, Beste toki batean an, daude zuharrien kan... Arrobiak bueno, arro edo, astarnategia daude. Eze zuharri lehen gaia azda, ez dago edo zeintuokitan. E, Zuarrian bila juteko, jun behar dutea le, le, leku hauetara ez. Eta, eh, depende ze agertu dienen hemen, hoiek astertu gero bero, ba, bat, iku nundikanek arri duten. Ja. Orduan, ba, bueno, movimendu zare, e, igual aie jungozien edo turkatzen ziren beste populazio bat, batzuekin, ez? Orduan, ba, ikusten dugu zare ba, garrantzitsua zela gara jambetan. Ja, ja, ja. Orduan, zer da, zer ziren eh, nomadak ala hemen, ala hemen biziziren, edo badune, ba, debatarak zirela, ez dakit? <gülüyor> bueno, hori ez dakimu. E, e, e, bueno, askotan esaten da nomadak e, ez ziela, baina bai igual tokiztoki aldatzen ziela, ba 6 zazoie, urte ere zailena ara, ara berata juteko, ez? Ba, mendikan, zakan aldera adibidez, eh elur orainak pasatzen zienean, e, goraldea e, Europa aldea, ba, ba orduan igual taldeak e, area jungo zien eh izatzea eta Gero itzeliko zidean bere, bere tokira euskal hori zaila da ezatea. Eta pentsaleiteke edo susmaleiteke ere bai ordean nola spait aipatu ditut zun jarri berezi hoik biharnotik etortzen zirela, ba, komerzio edo truku edo ja garat, bueno, garatua, ba, zegoela? Bai, bai, e, bai, merketaritza edo truke hori asko aipatu desuna baina bai zegoela. Ba, e, Pobulazien mugimendu handia zegoen Ba, Pensa dezakegu adibidez eh, paleolito labarretako artea, eh, arpeetan aurkitzen dugun artea, eh, kantabrieko osoan eh, dago garatuta dordoinara nioi. Ez dena batia, multzo bate egiten dute. Eh, tresnak ere, antzekoak eh, egiten dute, zera, de, eh, depende ze paleolitoko ze aldian gauden, baina ari dia eh teknologia ideiak sinismesunak hoietzukatzen ziren mugitzen ziren bai pertsonak mugitzen zielako edo bueno, bai bueno bate sakontelako eh. ian hartengileak uh, amezten edo irudikatu nahiz garrai hortako jentartia ikusten dutugu gizunak torpe bisarduna basterako ilhes beteik laruz besti Korpitzak konkorea gian haitzinikusten deiegu eta gibeloi, hotx, jente debri ala gibeloia, gugia modernuak, bena garaian, eh? modernitatiak bat be eta aktualitatia ikusiko dugun ulaz. Urte hauetan, alpetu dugun berroi mila urtetik e, ze, onda, e, amaika, amaika sortzen da urte arte, e, aro honetan garatu ziren bai tresnak egiteko teknologianeko gero eta orzatuagoa, e, ziniozmenan lektikan hil eta mundua garatu zene garaionetan, hazi pizkadalde nagoa, hazi erdi paleolitoan, baina eh bultza da ondia goifalolituan eman zen eta eta baita hori dugun e, antolamendu soziala ere isu barri garateseren dela de la orilletad ser e, di, dira e, bueno, ileta igoberatze batzuk e, oso gutzi daude hemen adibidez garaienetakoak ez daude baina bueno bai badaude batzuk bai lurperatzen dituztela E, arpeetan, batzutan e, zera bere ahkoarrekin edo bere zarekin ba, Zer zira ahkoarean? Ba, bere gauza pertsonalekin, oscilamenduarekin Eta ba, dibidezka daude ba, italianen famatu, joi famatu bat dana dakala que la beteta ematen du ba um, moduko bat izango zula ez e, buruan jarrita dena muskuluse einakoa vale, eta eta hortan e, ben e, trikuariak eta holakoak ditela eta mahiru baratzak eta hori hortan gaude momentu hortan ez hori berandago hiek asko moderno badia hiek mahiru baratzak e, barkatu e, trikuarriak neolitoaroan hartzen dira Eta, gero, Eta urteak guretzat azkarra. Gutxo gora bera zein mila urte. Eta mairu baratzak azken, e, historia horrekoa azkeneko aroan. Eh? E, ba, gure aro arre, aroaren aurretiko lehenengo mila urtean, gurrin aroan. Eta ba, ez dakit ikustena halda, hor eraiten da? Euskal diendartea matriarkala ere izan dela, egia bada eta ez bada. Hortatik zerbait agertzen da? Ez dago, ezin da, zarezan buruz, ez dago arrasturik. Entzera, iaia ez dakagu daturik eh, gizakia iburuz, ez, ez dakagu giza azternadik eh, eta geratzen dena materialen artean ezin duzu esan, banaketa banak eta zen. Eita e, e, e, na ere bai, e, zeha, e, e, euskara, Europako hizkuntzarik e, e, e, dugun euskara garaian beste motakoa izango zela, baina Europako e, lehen hizkuntza dela. Hortaz zer hitze egiten <gülüyor> zuten eta hori horos ere ez da gau, ez da aterik sin dira. Bina esore zan eta esta fantasiatu bere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hori espeziilez teke esan gardeteguk horri buruz ez dugu. E, bai, aipatu dutu zea teknologiaren garapena, zer, zer garratu dute zuen e, ikerketek emait, emaiten dutenaz? Da, bueno, tresnerian aldetikana adibidez e, ikusten da bueno, aurrepen teknologikoa daudela bai e, lehen gaiaren erabillenen aldetikana, Surpentza... E, gizakia, tresnak egiten hasten denean ba pal, be palolito aldean 20000 urteetan eskei askoz askoz beran dago be palolito hizboatzenen no? egun ba, afrikan ja milioi bat urte jarri dute ja gero ta bai. e, lehenengo lehenengo tresna adibidez izan bat hartu buskau aizto bat izateko espilo bat izateko e. Eh, hori, harri sorrostuta, baina harri hondibate, bat beste hari batekin jota. E, goi paleolitoaroan, eh, bueno, e, aldi e, banatzen da, baina gero ta harri berberarekin e, tresna gero ta txikiagoak egiten dituzte. Orduan, horrekin lortzen dute eh aisto gehiago izatea, ez? Ez la cocina hobeto E, Uztiatzen dute e, lehen gaia. Uh -huh. Eta gero, bestaldetik, er, goi paleolitoan ere e, garatzen da ezur industria. Ezurrekin Zurrekin egindako tresnak, gaza dienak edo, e, baita rantzaiteko e, e, amu amuak, Holakoak e, gara hionetan gara e. uh -huh. garatzen dira eta gero eta sofis sofistikazio handiaro, handiago erekin. Uh -huh. Eta agertzen da ez dakite erabilpen hori da Sobrevivientzia edo bizitzako beharrezkoak ziren teknikak nolaz baita, ahantza, egiza eta agertzen da behar pertsona lehentza, teni dakita horrazeak edo gauzarik agertzen da, bat ba, zuten ez hori estetiko baten eh, nuzioak edo? Bai agertzen dira, dibidez, e, bueno, baita ez zurrez egin josteko horratzak, jozteko, alarrua jozteko edo bai agertzen dira noizean behin. Horazioak ah, uh -huh, eta hilaren eh, apaintzeko talako ikaz? Hizik, nesparzen. Hizik, nesparzen. Baina, hunduria bai, bai. Eta, umen gauza? Eta, hola txiki dohola e, topatu dut? Gauza batzuk, beharkitu didea animalin eskultura txikiak eta lakoak ez hemen baina bai ba, beste Europako beste aztornatea egiten. Eta batzutan esaten dute, hostai ba, moduak erabiliko ziela ez? kontinuar Ja bai no, Emun orgera <laughs> ingurunean garna bembelewer bembelewer Teiba ALDC argpegoietan sola seta patu bagia pa heri e bada garai hoztako Haut beke palo politiko garaieko eta ikesagunena da eta e, isturik zekoa eta hortaz zatamaniki sandien alchor edo haut behoren garanzia ez haspimarratu nahisan deku goel karitzqueta huntan Sonia Sanchezek histori txezego aipatu, nahmende ba aldean gaudelako baina historia horrean eta go paleoolitoan historitz e, oso garrantz handiko azternategia da. Han e, bai protestiek esaten dute ba, bertan talde handia bizi zela baina baita ezalditikela ba taldeak biltzeko egune bat, ez? E, Eremu la ba, urtean baino edo euskalo e, biltzen zien talde desberrinak eta bueno e, ikusten dena ba aldetik, ba, bueno ba ipetu dugun ideiean eta teknologiaren mugimendu e, traspasoari ba igual holako toki bat zela, yeah. biltzeko jendia biltzeko eta bueno, bakoitzak bere ideiak plasantzeko. Eh, Holako ta... polo mintegi ba, hai, ba, teknologiko <laughs> kultural bat? Bai, hori ba, da. Oso, oso garrantzitsua iztuditzen. Eta heben, kultura aldetikan isturitzen txirula hori topatua izan den bezala. Heben, badago zerbait? Ia, zeben ez du, olako topatu, momentuz. <laughs> <hazitza> <Batopatu>. <hazitza> eta beren, ez dakit, eh, jateko moduaren inguruan, eta zerbait agertzen da? Jateko, bai e, ba, jaten zuten animalien ezurrak, ez, zatitua eta bai, zupentza apuretzatzen zuten dona jarragia, larruak gauzak ez, a, edo gauzak iteko, eta baita ezurran barneko medula, ba, oiek ere jateko ez, holako ola, e, zatiak agertzen dira, E, eta baita batzutan eh basen fruituak, basen fruituak erreta beldin badaude konserbatzen dira. Urriak adibidez eh batzu e, baita e, aurkitu dira eta batez ere ikatzen artean e, dokumentatzen dana da, bueno, egiteko liteko erailtsen zituzten eh egurra, egurrak e, eta bueno, e, e, dez Ja, e, ikertzen dira jakiteko ze espeziek aprobetxatzen dituzten, eh. Eta Iba, denetarik, denetarik, e, badibide e, bueno, horitza pagoa ta baimen bueno, denetarik. E. Ordukoz basiren, jaicoi. Bai, bai, bai, bai. Eh, xa baso txikiak izango sien, ze esan 두고 nahiko epealdi hotza zala. Orduan bueno, ba bueno, eh, xa zeitzak so nolabait egozien zona alde batzuetan kontzentratuta, eh. Bai bai segon eskusatzen uh -huh. dugu ere bai ez dakit da belarretan eta ba bere medezina edo bai oh, erabiltzen zutela hor agertzen da idakita dakita ba batzuk erreak edo ez dugu horri dokumentatu baina bai zeurakira apretzatuko zuten zus, bai sustraia bai belarrak ere a hori ingunaren bon, pasailea naturalaren ezagutza ez da baina hondiago izango zuten hau hori hori sta datuetan agertzen nula Nola de montre bat sakiten, te hau, lore hau, ba, onegingo dit, oner, onerako. Bueno, esperientzean kontua izango zen, intuizio kontua, gukbaldu dagoia baina, bueno, animali batek bat dakizean, eta zer eskan, in, inork ez dio irakatzik, ba, mundu daietan sartzen hori gara, ba, intuizio A, kontua izango zen, Hortzuan eta, horrek, bat baita eran nahi du, eh, jakintza intelektual batez, Haratago, badela e, bai, intuizio, beste jakintza bat? Baina nik uste bai, ez nire alapentzatzen, eta gaur egun galtzen, gaur egun, eta azkaldi gila galduta ez, bat hagu Batzuk horain ikan konservatzen dute, holako ba, jakin dugu, baina hori horrean galduin dugu. Aha, aha, bat zuek <laughs> Ez, bat ba, dago pertsuna berezia, bat akatela beste, beste pertsezio bat ez, ba. Ah. Eta, ezan gogute. Eta, <laughs> ezti guztiuztena. Ba, Eta, ezti gualdeneak ez, baina... Eta, bai, eztiuzioa beti esan da garrantzitzua. Eta, beraz, ez dakit, horre... E, zer gaur... E, gaurko gau, munduari begira zer ekarzena halda gara, horietako... E, nolako burutazioa, edo, zeetekin, ze edo, zeerakaspene karzen digute? Eta, ba... bueno, ba... Ingurunearekin ba beste relación mota bat posible dela, ez, esba... ez bakarre kuke orain egiten denuguna dana akatzu dena ari bai ziketa, no bici elkar bici, elkar bici permat. I par leiotique. Bai, hebdomadzen. We cantoebat. Are. Bigarrena Ez dut, ez Ba, gati buren ezagin ala duen izena, infernuko ati ez, ustez. Go batzuloak, infernuko atia gaiti da? Ez, <laughs> ez Ez baina, bueno, marta pizka jarteko. Baño ez zao, borrega ikigilkonas, ni pizina xeren. dira gana zitzegin dugu eta heben e, badira kobatzuloak hainitzetan eta itxiak daude, jendeak ez sartzeko hor dordoinako lasko eta horietan jendeak e, ba, ba, asuntzitu du ditu arnazarekin eta eta beste kobatzulo bat ondoan ideki dute e, antzekoa, artifiziala, heben zer egin edo ahoyekin. Bueno, hemen kobatzulo batzuk itzita daude beste batzuk ez. Zaten, ba, itzita daudenak, E, Oien artean artea dakatenak eh daude hemen deba udalerrian hiru ditugu artearekin eh Fraileitz ekain baspaldik egotutakoa saut, eta aurkitu den azkena astigarragakoa zula da debane udalerrian denuna astigarraga Astigarra, du izena bai bai astigarraga hoeek eh daude ba artearekin eta egin da sartu eta Baina beste batzuk, bueno, hitzita irekita, eh guk uste dugu, ba bueno, os, za, orain arte lan einda Indusketa Arkeologikoak egin dira, baina ez dagoen, ba, jende artean nolabaiteko divulgazioa lan bat eh zakona egin, ez, Eta e, gure ustez, ba, bueno, da, hemen BD ba, e, Ibaiaren inguru honetan, ba, bueno, e, Oso gune egokia dala olako proiektu bat aurrera teatzeko, ezeko bazuluak balorian jartzeko, em, bai nola erakusketan bidez, bai txangoen bidez, Zerdi doi txangoak? E, ezkursiak. Eh, bueno, ba, bat eh prestatu daiteke, ba, bueno, jendeak ikusteko. Mm -hmm. Gero Kero badar bat, baten e, Prelaitz diozu izena. Prelaitz. Bai. E? Hoge ba no lazfait, garapen industrialak ere bere desafioa egiten diola. Bai, bueno, Prelaitz e, kokatzen da Arrobia, Arrobi baten magalean. E, kuk, Hasi e, ginen Induuzketa Xabipenal berren zuzendari e, zapean duela dela Bi mila garren urtean hasi ginen e, inuzketa ba, arroan bertan zegolako. E, garai horretan e, kobazulua baszua desagertu beharzan, robiak e, jane guztiatu inberzul, inbertsulako eta gure asmoa zen induzketa arkeologikoa egin e, jalkina do, deposito arkeologikoa guztiatu e, ikertu, Eta gero bueno, arrobiak, ez, ba barobiak desagertuko zen. Eh, indusketa ze ginenean, ba bueno, garrantzitsuak agertu ziren. Goi paleolito konkretuki dola 5500 urteko sintzilikario multzoan garrantzitsu batean zen Europa mailan ez dago holakorik. Eta gure ustez ba bueno, kobazulo hori ba, bestu inbertsela, es zen desagertu behar. Horrez e, gero eztikane e, Barneko galeria batean aurkitu genitune arteko labarretako artea Orduin ja horrekin ba, babesaia ziurtatuta dauka, ez? E, artea baldin badago kobasulua babestu din behar da e, Gertatzen dena m, babesteko dekretua, usko jalaitzak eta azunduela bi urte E, duela gutxi berrez modifikatu eraldatu, eraldatu zuen, baina, baina gure ustez dekretu horrekin ez dago, kobasuloa dago e, babestuta. E, Babez ere humoa, utxugora bera, berroa metrotan jarri dute. Eta horreindikan, railea etzen, ba daudeko, galeria batzuk, ba, lurrez beteta da, daudela, lu, sedimentu arkeologikoa dakar duela le sabe daude eta ez dakigu non bukatzen den. Mm. Kodazula ez kalte delia hioek non bukatzen diren. Orduan guk eh, betianik esaten duguna nada, ba bueno, Kodazula lehenengo ezagutu berdan non bukatzen den eta bero ba. Eremoa ere jarri ez da ba, besteko eremoa jarri. Gazarekin ari dira dinamitekin eta e, bai, bueno, dena kontrolatuta dago. Ba, ba eh, kontrol arkeologikoa egiten du Eta badaka jarrita bueno, tresna batzuk eh vibrazio mai, mai ba, ja, batzuk ez ez pasatzeko eta hori bueno, kontronpean dago baina guk esaten beguna da hori ba gerota sadena mozten badute 50 metro metrotara mozten badute ba, behar bada da galeria berriak agertuko dielak eta hori da mikoti eh, kanpo eraitu zituenaz cemento egiteko ez Eta, bai, bueno, kareaitza kare adenez, ba, egiten dute, bai, olako ezementu da dut, bueno, ba, artzintzaharraka dut. E, eta, bertako enpresa bada? Eta, ezeleta du izena eta da, amena bar talde, taldekoa. Euskal du e, e, e, e denpresa larria aurreko historia horrekin berriztaina. Bueno, ez hori ez dakigu baina kasu ba, bueno, bere interesak ekonomikoa dia eta guk bete dugu guk ez dugu harrobia itzi nahi dugu ondare kasu historia aurreko ondare garrantzitsu hau babestu. Mm, mm. Vale, ba eske hikasco azken galdera egingo dizut, eh, sartzen zirelari kolako harpe batean eta ikusten ditut zularik, ez dakik zaldiak e, e, margotuta eta hola, zer pasatzen da barnean, zure barnean? <laughs> bueno, nik ez dut eh, lakorik aurkitu, ah, bakarrik eh, adibidez prailea hitzen eh, ikerlari batek. Na izan zira ez, barnean ikusten ditutzu. Ah, ikusten ditutzu? Ikusten ditutzu, ba... Nola baiteko zirre, zirreara ematen dizu, ez la... Deste mundu baten aurrean gaudela. Bai, bai. Eta zer, e, zer, zer e? Yeah, ez txiki baina, ze pasatzen da, baina? E, ne barnean bai. ezaten duzu, ba... Ez dakit, ez dakit nola <laughs> Emozioa? Emozioa baina. Ba, <laughs> eta errespetua? Bai. E, bai. Emozioa, errespetua eta kuriosetatea. Zer... E, zer pentsatzen zuten, zer, zer ke, e, eraman... Zun jende hori olako... Olako margoak iteaz. Sonia Galdera Xelebreak, uh, arkeologo bezala, zure ametxik handiena, zuin da? Mm, da, ez da, ki tal, txorra aurkitzea ez da, ez da. Eh, bat berbada um, gauza... Eguneroko bizitzan enguruko gauza gehiago jakitea, ez? Nola bizitzien, eguneroko bizitzantze zer muitzen zuten, ez? E, ahorre datiatzekoz nola no bizitzien. Ba, gora, esaten da, gora zerbait. Gor, ba. Gora zerbait esatekotan edo erraitekotan, gora zer zuretzat? Ba, a, gora euskal herria, jakina. Eta zerrek aserretzen zaitu. Zeraz, zerka zerretzen nau, ba, inkompetentzia. Atskotan topo egiten duzu, ala? Bai, nahi baina gehiagotan. <laughs> inkompetentzia, diendena? Bai. E, geo, paleolitiko garaiko nurbait hor gurutzatzen duzu eta debako hoietan ustegabean zer eskatzen edo erraiten diozu? Zuezkatu mm, konioke Ba, kontatzea Ahien zinizmein inguruko Gauzak Zer se, pan zinizte zuten Azkena Plaza Gizon esaldia famatua da, famatu da Herrian Horrek ze pizten du zure baitan Zer mm, pizten hauen Ba, plazakite Plaza Makume Plaza Makume Bai, leiiotik. Hala ba jauzi si, bat te, gini, ke, diala, laut, adhogi, mila, lberog, e ginik dila lautat urte gibel, Berrizara utzuliko gia waiko alat, herrenbeita urhentzen aldi huntan gu eipar lehotiko, hartazten deizietaren zuten alduke ziela ost, eh, astelehen arra txan bede atzonetan, dagun astian aldiz, bertenoian berlekian yuskaliratietan, neskene gyn goiz batez, irat saioa dukesi, izanuntza eta eskerikaneitsi beha egon balinbazide. bat